Ага, стою рівно, хоч починають хитрі хилити на другий бік Забігли звідси, ні, я не дурніша, перейду теж на другий бік Ох, як хилиться ґрунт, все дужче, Не мають жалю, вже огнем одяглись, хочуть конче в глибині стеребити Глядіть, глядіть, земля плавуча і потопає, злягла на один бік і я там Думають, ми зсипалися всі в провалля, вже зовсім нахилено, А я держусь, бо міцні пальці не відчепляться, і я спасусь Аж ось вони повертаються назад, бережусь, бо раптом хочуть рвонути в нахил, держу край з останніх сил, як щипцями, один рятунок, закам'янію до решти дихання, сціплю зуби, так застигну і стій, тримаюсь, як залізна. Хоч цілий рік. Немає в мене душі. Стерпла з безмірно терпеливого ждання. Пальці спазматично вчеплені в край водяного басейника на підстанові. Третя божевільна, тихонниця, неприродно-блідновида. Врадувавшися, таємничо розтулила долоні і показує сірникову коробочку. І враз закрила. Непримітно сховаю вуличок. Тепер й рій. Аж спіймаю матку. Бродить і розгублено вглядається, метнувши руку, хапає щось у повітрі. І не описати, як втішена. Сміхається в перемозі, поселяючи в коробочку зловлені істотки. Бджілка без жала, приносять мед. Як розтоплений сніг, весь світиться іскринами. «Маю нову», – зловивши чергову бджолу, теж вміщає в вуличок, так обходить, призбируючи зловлених, поки їй прилетіла матка бджіл. «Вона тут, маю» – і Рію селився. Походити трохи, поки звикнуть, вже можна випускати. Одна полетіла звічка, друга, третя – Відчинивши коробочку, держану, простопадно, ніби звільняє бранок. «Відожду, нехай наберуть!» «Вертаються, приносять взяток, видніється, а мало його. Треба вулик наповнити. Високо понесу через ніч!» – викрикнула. «Ніхто не насмілиться напасти знов на мене вночі, роздерти одежу і скалічити в гвалті! Ніхто! Я йтиму спасенна!» «Ждати спокійно, зовсім спокійно, поки сповниться збір на мед!» Почекаю, випускаючи і приймаючи уявних бджіл, стоїть, смутність її просвітлена думкою про скарб. Четверта божевільна, темноока і ширококоста, постояла в стороні і підозріло очить на всіх, зрештою крадькома відходить до кутка. Ми нахидливі. злобу зібрали в застрік, зловлять і розбійно впорхснуть в жилу, щоб я заражена була і збігла на осуд. При іконі не зостануся, і вони вкрадуть її лукаві. Бачить мій намір крізь рамки день і ніч. Один спосіб мені – рити хід. Так борсуки в ліску роблять. Швидко забирає уявлювану землю п'ятірнями і кидає назад на купу. Візьметься трава, прикриє вхід. Скоріше гребти, поки їх немає. З рамками та за стріками, як колють в жилу. Чого борюся? Рити скоріш, я встигну, швидко риє, робить паузу і гостро оглядається. П'ята божевільна. Держачи в лівій руці прижмакану сторінку, ходить трохи балетно і зупиняється, наблизивши до жовтавого обличчя долоню правої руки, з-за неї прошептує таємничу новість. Тримаю, тут записано, що побачили через вигнуті стекла в судову кімнату огнем віє, я маю, тут записано. Спасеться, хто кожному креслить, а всі другі згорять, як я горіла. Щоб знали, по дружбі передаю добрим сусідам. І мій, мій вернеться, йому борг подарують. Поставлять стілець в саду, під висячі ноги, сам розв'яже петлю на шиї, зніме з гілки, а вірьовку відчепить. Буде потрібно в дворі білизну сушити. Так, знаєте ж, скоро... Як я втомилась, падаю з ніг, Морок мені в очі, постою тут скоро знак не спізнитись. Застигла, обпустивши голову, потім підвела очі і розглядає небосхил. Шоста божевільна, смаглява і приземиста, довго вибирала місце, поки приткнулась, вийняла жменої ніби речовину з за пазухи. Тепер буде, покладу й глядітиму дуже твердо. Я бачила чужий з очима якогоники. Розкидав зерно і думкою наказував прорости у зимій пшениці. І скоро зазеленіла, от що...